San Zanpaula apostoluak erromatarrai egindako gutunetik. Zenidiok, jainkoaren espirituak giratzen dituenak, Horrek dira jainkoaren zemealaba? Zuek ez dozue hartu esklabo egiten zaitzuen espiritua. Barriro ere bildurpean bizitzera eroango zaitzuenak. Zuek, zemealaba egiten zaitzuen espiritua hartu dozue. Eta espirituaren bidez. Abba, hau da, aita deitzen detza zuue jainkoari. Espiritu berberak gure espirituagaz bat egiten dau, jainkoaren semialaba garreala autortzeko eta semealaba bagara, baita oinordeko ere, jainkoaren oinrdeko eta kristoren oinorddekide. Izan ere, nekeetan kristoren kideko baldin bagara, haintzan ere Haren kideko izango garata Jaunak esana